Alhamdulillah was salatu was salam ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawlahi amma ba'd baina wa tukufu islam tukaendelea na kukumbushana masaa'il ya tauhid leo tutaingia katika mlango mwingine ambao shekhe ameuita babu kaulihi Allahumma ghfirli inshiita mlango ambao unazungumzia kuwa ni vibaya mtu kusema kauli hii Allahumma ighfir li inshiita e hey Allah na kuomba unisamehe mimi ukitaka kauli kama hii ni kauli ya ujeuri kabisa kumfanyia Allah subhanahu wa wewe vile na wa kaulika kama hii mtu asem ya rabbi ni rehemu ukitaka au atini in shiita nipatie maneno kama yako kinyume kabisa na tauhid tukiangalia katika jambo la istighfar الاستغفار min الله amrun yahtajuhu kulu ahadi minna Jambo la kutaka msamaha kwa Allah tabaraka وتعالى ta ni jambo ambalo kila mmoja wetu analihitaji Likathrati dhunubina wa akhtaina kwa wingi wa madhambi yetu na makosa yetu ambayo tunayoifanya kwa hiyo tunahitaji sana msamaha wa Allah Subhanahu wa ta'ala lianna anana Allah laylan wa nahara. Kwa sababu sisi tuna muasi Allah tabaraka wa ta'ala usiku na mchana kuna watu wakikesha kazi yao kufanya maasi hata hawakumbuki wakati usiku kuwa ni wakati mzuri wa mtu kusimama mbele ya mula wake akamwabudu mula wake akamwomba mula wake mambo mazuri lakini kuna watu watumia wakati kama huo Pasi e, katika mambo ambayo hayafai kisheria. Wengine wakaenda bio katika wakati wa mchana kumuasi Allah tabaraka wa taala. Na mtu wakumbuki ya kwamba katika kama hizi mbili Allah tabaraka wa taala ambaye ameziumba. Akakujalia usiku, akakujalia mchana, ikawa mchana watafuta maisha yako usiku ustarehe katika kupumzika sababu mchana ume usiku kawa upumzika wajanna na subatan subata wajanna allaila ribasan wajanna annahara maasha kwa hiyo ni mambo ya kuzingatia mtu bindi unapotumia nyakati kama hizi kumuasi Allah tبارك وتعالى kumbuka Allah ndiye ambaye amma kuruzuku katika mahu na unatakiwa umshukuru kwa kumwabudu yeye kwa hiyo tunakosea sana sisi katika kufanya madham wa annahu ibadatan azima na kwamba istighfar ni ibada kubwa sana alati tahtaju lilabd an yatazalla wa yatadharra ila allahi fiha ibadahi ya istighfar ni ibada kubwa ambayo yanahitajia huyu adamu kwa yeye atajidhalilisha na kumnyenyekea Allah tabaraka wa taala pindi unapoomba msamaha usionyeshe kibri allahumghfirli shita ya rabbi ni samea ukitaka hicho ni kiburi wewe kwa Mungu subhanahu wa taala msamaha wake basi jidhalilishe jionyeshe wewe si lolote si chochote eh? na ujinyenyekee kwa Allah tabaraka wa taala katika kuifanya ibada hii biadhari faqrhi ila rabbihi azza wa jalla mje atakiwa unyeshe kuhitaji yake kwa Allah tabarak wa taala usimfanyie Allah kibri wakati wewe ndio mwenye shida na ndio unahitaji wali ajli dhalika kana la yajuzu lil an yatakabbara inda hadhihi al -ibadah. na kwa ajili hiyo imekuwa haifai kwa mja kuwa yeye atafanya kibri katika ibada hii ya nini ya istighfar kwa sababu ni ibada kubwa sana ambayo sisi tuhitaji kuifanya wayakulu na mji akasema allahumma ghfirli inshita Mja akawa anasema maneno kama haya haifai kisheria ulama wasema walqa'ilu hadha na yule ambaye anayesema maneno haya Yufhamu minhu inafahamika kutoka kwake annahu mustagni an maghfirati Allahi azza wa jalla kwamba mtu huyu au msamaha wa Allah Nomana maana utamka maneno kama haya ingekuwa kweli anahitaji asingesema Allahumma ghfirli in shi'ta wa hadha na haya ni makosa li anna kullana muhtajuna ila allahi an yaghfira lana khatayana kwa sababu sote sisi tohitajia kwa allah atusamehe ma, makosa yetu kataba almuallif hadha alkitab au hadha albab liyubayina dhalika huyu mwenye kitabu ameandika mlango huu ili atubaini shi, kuwa matamshi kama haya hayafai kisheria mtu kuyatamka akaleta dalili ambayo iko katika sahih al-Bukhari na sahihi Muslim hadithi ya Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala yakwama mtume sallallahu alayhi wasallama msema la la yakul ahadukum allahumma qfil li inshiita haya ni makatazo kutoka kwa mtume yakuwa natuambia mmoja wenu asiseme maneno haya Allahumma ighfirli in shi'ta ukaweka isharti kwamba ukitaka nisamehe mimi ukitaka maneno kama haya mtume ameamekataza au ukasema hivi Allahumma arhamni e mola wangu nierehemu nipatie rahma ukitaka maneno ameyakataza kisha akasema li'azimal mas'alata ukiwa wewe unamuomba Allah tabaraka wa ta'ala kuwa na azma na kuwa na unyenyekevu na udhalilifu kwa Allah tabaraka wa ta'ala Allah kuwa wewe si lolote si chochote mbele ya Allah wewe ndiye ambaye unahitaji kwa Allah kwa hiyo usiwe na kibri ya kuleta maneno kama kama haya Allahummaghfirli shiita Allahummaghfirhumni maneno kama haya kisheria hayafai akasema fa inna Allaha la mukrihun lahu kwa sababu Allah Tabaraka wa taala hakuna mtu anaweza kumlazimisha kwa lolote akamwambia nisamehe yani kwa kibri kabisa ukitaka nisamehe hakuna mtu anaweza kumwambia Allah Tabaraka wa taala maneno kama haya. Kwa hiyo ni watu wajiepushe na rafidh kama hizi ni ziko kinyume kabisa na tauhid. Yajibu ala abdi an yakhdha li rabbih. Inambasa mja amnyenyekee mola wake wa na ajdalishe kwa mola wake inda du'ahi wakati tunapomuomba Allah du'a. Naomba jambo lolote liwe ni maghfira, liwe ni masala fulani muombe ya, ya rbi na kuomba unipatie kitu fulani eh, kwa ukarimu wako kwa rehma zako ya Rabbi nijalie nipate jambo jambo fulani lakini usiwe na yale maneno ya ya kiburi iwe kama vile walivyosema ulama mtu anyenyekee kwa allah tabaraka wa taala katika dua yake sawa ile dua iwe ni ya kutaka msamaha au ni ya kutaka masala fulani wa muomba Allah tبارك وتعالى kupatie kazi sasa ukisema Allahuma atini al inshita. utakuwa umesema maneno ambayo eh, si mazuri kwa kweli ni ya kiburi wa min kamali at-tauhid na mtu akiwa yeye ana unyenyekevu eh, katika kuomba msamaha kwa mwala wake au akawa na unyenyekevu katika kutaka masala yoyote kwa Mola wake basi hadha min kamali tauhid hundo ukamilifu wa tauhid kwa sababu wewe si lolote wala si chochote na wala huwezi kumlazimisha Allah tabaraka wa taala akupe jambo lolote Ye mwenyewe kwa fadhila zake na kwa rehma zake ndiye ambaye atakuruzuku kwa kile alichoona kina maslahi kwako kowewe wengi tumeomba masala labda hatikufanikio huyo yapata Allah mwenyewe anajua lau atakupatia labda kutakuwa na madhara fulani au fitina fulani akalizuia na usiwe kuwa jambo ambalo hukulipata hapa lile ambalo umemuomba Allah tabaraka wa taala usikate tamaa endelea kuomba na ikiwa utakufa hali yako hujalipata utakwenda kulipata wapi huko akhera Allah mikuwekea atakupatia siku ya ya kiyama. Kuyo kule kujidhalilisha na kunyenyekea katika kumuomba Allah tabarak wa taala huo ndio ukamilifu wa tauhid. Waaksu huu eh, na kinyume chake ikiwa utaomba kwa kibiri eh, nipatie ukitaka. Hiyo au huo ni upungufu wa tauhid. Mtu mwenye tauhid yake hawezi sema maneno haya Allahumma ighfirli insheta <todicata> Allahumma arhamni insheta haya ni maneno ambayo yako kinyume na tauhid Allah tujalie minalladheena istami'una alqawla faddabuna ahsana الله على nabina محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin